Kapitola 47. sedma Duryodanova zatvrzelost Část první V síni se zatím schromáždili kurovští starší v očekávání Krišnova příjezdu. Jakmile zaslechli, že se blíží jeho kočár, v síni to začalo hučet a když Krišna se stoupil z kočáru, zazněly výkřiky. Sláva Govindovi a sláva Krišnovi vláci jadovců! Krišna uchopil viduru a sátek jeho za ruce a vstoupil do síně. Dhritaráštra spolu s bíšmou, drónou, kripou a ostatními povstali. Krišna přišel až k Dhritaráštrovi a uctivě ho pozdravil. Král mu nabídl krásný trůn posázený drahokami. Krišna svým božským zrakem uviděl na schromáždění z nebe přicházet spousty nebeských mudrců. Řekl. Shromážilo se tu mnoho ryšiů s nadějí, že budou svědky toho, co se tu dnes odehraje. Pohleďte zde je nárada muny. Nabídněte jim hodná sedadla, neboť jak může kdokoliv z nás zůstat sedět, zatímco oni stojí. Dritterážta nařídil svým služebníkům přinést zlatá sedadla. Ryšiové vstoupili do síně jako zářící planety, sestoupivší z nebes. A usedli. Když byli uctěni, sedl si rovněž Krišna a sám byl kurovci uctěn. Vidura usedl vedle něho na sedadlo potažené bílou jelení kůží a posázené drahokami. Proti Krišnovi seděli na jediném trůně Duryodana s Karnou. Když panovníci zaujali svoje místa, bráhmanové začali pronášet vécké hymny aby navodili příznivou atmosféru. Postupně se všichni utišili a jejich pohledy spočinuli na Krýšnovi, který na trůně vypadal jako tmavý drhokam zasazený ve zlatě. Všichni čekali až promluví a v síni se přitom rozhostil naprostý klid. Krišna pohlédl směrem k Dritaráštrovi a řekl. Nechť mezi kurovci a pádovci zavládne mír o potomku Bháraty, kež nejsou na žádné ze stran zabiti žádní hrdinové. Jen kvůli tomu jsem přišel. O králi, nemám, co bych k tomu dodal. Krišnou hlas připomínal schromážděným tlumené hřmění, ozývající se z mraků při podzimních deštích. Oči všech se i nadále upíraly jen na něho. O králi, příčinu současné situace znáš stejně dobře jako já. Mír je ve tvých rukou. Leží na tobě velká zodpovědnost. Tvůj rod proslu a vznešeností. Kurovci jsou zvláště známi pro svoji znalost písem, náležité chování, laskavost, soucit, schopnost odpouštět a pravdomluvnost. Nepřipust poskornění vaší vznešené tradice. Jsi vůdce kudovců a musíš nést následky za každý hříšný čin, který spáchají. Tvému rodu teď hrozí neštěstí způsobené jejich chováním. Pokud je od toho neodvrátíš o vládce, tak zničí svět. Krišna pohlédl na Duryodanu. Princ vypadal rozrušeně. Vyhýbal se Krišnovu pohledu a třel si tvář rukou ozdobenou se drahokamy. Krišna pokračoval. O králi, tvoji synové neberou ohled na mravnost a dokonce ani na zisk. Jsou hříšní a chamtiví. Chovají se nečestně i vůči vlastním přátelům. Nemyslím si, že by mír byl tak obtížně dosažitelný. Záleží na tobě a na mě. Měl bys vydat rozkaz a tvoji synové by jej měli uposlechnout. Pándovci vždy dají na moji radu. Přiveď svoje syny na cestu míru a já učiním to též Vše Všepečlivě z o králi. I když si přeješ vládnout světu, je stále lepší uzavřít spándovci mír, než si je znepřátelit. Nyní tě považují za staršího člena rodu, který je hoden úcty. Budou ti sloužit a chránit tě, takže tě nebudou moci napadnout ani bohové. Lepší spojence, než jsou pándovci, nenajdeš. Budeš-li je mít na své straně, povedeš vojska v čele s bíšmou, drónou, kripou, karnou a švatámou, judištyrou, bímou, aržunou a mnoha ostatními vznešenými hrdiny. Který pošetilec by se pustil do boje s takovými bojovníky? Slepý král seděl se skloněnou hlavou. Kryšnová řeč byla přesně taková, jakou čekal. Pronikavá a bolestně pravdivá. Vyschlo mu v hrdle a nechal si přinést vodu, zatímco Kryšna pokračoval. Na druhé straně, ó králi, co přinese boj s pándu ovci. Jakou zásluhu vidíš v tom, že pošleš tolik mužů na smrt? O nejlepší z baratových potomků. Jen si představ, co budeš cítit, až uslyšíš o mrtvých na obou stranách. Nepřipadá v úvahu, aby přežili obě strany. Tito králové zde se z z pod vlivem hněvu navzájem nemilosrdně pobíjí. O císaři, vy svobodě ze spárů smrti. Zachraň tento svět před katastrofou. Nech tvoje srdce opět zaplaví náklonost, kterou si kdysi vůči pádouvcům choval. Přiveď je sem jako svoje děti. Podle světské cnosti si takový synové bez otce zaslouží tvoji ochranu, zvláště v nesnázích. Nyní si vyslechni jejich poselství pro tebe, které mám na jejich žádost přednést na tomto schromáždění. Krišna zopakoval, co Judiště řekl těsně před krišnovým odjezdem. Na tvůj rozkaz o králi jsme strávili třináct let ve vyhnanství v očekávání, že dodržíš svoje slovo. Tak jako jsme my pečlivě dodrželi náš slib, žádáme tě, abys ty dodržel svůj. Velmi jsme trpěli a nyní si přejeme vrátit se do našeho království. O v potomku. Znáš zásady cnosti. Jednej s námi tak, jako by měl otec jednat se svými syny. Naše chování bude hodné tvých synů. Zasloužíš si úctu jako starší člen našeho rodu. Jestli shledáváš, že zanedbáváme naše povinnosti, neváhej nás opravit, ó králi. Uveď nás na správnou cestu a sám do to vznešenou cestu cnosti následuj. Dryteráštr se znepokojeně poposedl. Vina za špatné zacházení s pádovými syny ho trápila víc než cokoliv jiného. Přivedli je k němu jako malé děti, poté co jejich otec, jeho bratr, zemřel. Je pravda, že se k ním měl chovat stejně jako k vlastním synům. To byl určitě jeho největší hřích, že nedbá těch, kteří si zasluhovali jeho ochranu, a dokonce jim způsobil utrpení. Zatímco Krišna pokračoval, z drita nevydomých očí tekly slzy. Povinností členů schromáždění, v němž neřest zastíní cnost, je odstranit neřest všemi prostředky. Jinak zabije všechny, kdo se na ní podíleli. Pokud neřest převáží nad cností a lež nad pravdou, Budou ti, kdo to dopustí, zničeni. Co jiného můžeš udělat, než vrátit pándouovcům jejich království? Přeji si jak tvoje dobro, tak to nejlepší pro pándouovce. Jsou-li moje slova pravdivá, nechtě kudovci potvrdí a zbaví rod kšatriů pouct smrti. Učiň velkodušného, cnostného judištěru svým spojencem. Nezabíjej tyto krále v zájmu neřesti a mravnost kvůli takzvanému štěstí. Nezaměňuj dobro za zlo a zlo za dobro. O vládce země, zadrž svoje syny, kteří propadli chamtivosti. Synové kuntí jsou připraveni ti sloužit a bojovat za tebe. To je má rada. Nyní se rozhodni proto, co se ti jeví jako nejlepší, o králi. Nikdo ani nedutal. Králové Krišnu bedlivě vyslechli a neměli slov. Proti tomu, co řekl, nemohl nikdo nic namítat. Jen Durjodana s ním nesouhlasil a prohlížel si ho se zlomyslným úšklepkem. Mezi mudrci byl přítomen parašuráma, a a jakmile Krišna domluvil, vstal, aby oslovil schromáždění. Když se síní rozlehl jeho hlas, všechny oči na něm jen vysely. Byl oblečen v černé jelení kůži a měl spletené vlasy. Tmavé oči mu zářily a z jeho těla vycházel mystický jas. Vyprávěl schromáždění příběh o dávném králi Damho Pavovi. Tento král oplýval silou, které se nikdo nevyrovnal, ale posedla ho nesmírná pícha a nadutost. Neustále hledal protivníky, které by mohl porazit v bitvě. Jednoho dne se doslechl, že dva Rishijové, Nara a Narajan, jsou nejmocnějšími lidmi na zemi. Okamžitě se vydal ke Gandamádaně, kde se věnovali Askezi a vyzval je k boji. Přestože odmítli, král na výzvě trval. Nakonec Nara řekl. Jestli musíš bojovat, tedy bojuj o kšatrio. Přiveď celou svoji armádu se všemi zbraněmi. Tvojí žízeň po válce brzy uhasím. Král zaútočil na ryšiho veškerou silou. Nara trhl hrst trávy, obdařil ji mystickou silou a mrštěl ji na krále a jeho vojsko. Tráva se proměnila v ocelové šípy ostré jako břitva které všem vojákům usekali uši a nosy. Sneslo se na ně tolik šípů, že se nedokázali ani pohnout. Damphodbhava padl k narovým nohám a prosil o milost. mu jeho drzost odpustil a poučil ho, aby již nikdy nikoho neurážel, aniž by si předtím ověřil sílu protivníka. Párašuráma se rozhlédl po schromáždění čin byl úžasný a Nárajan je schopen ještě úžasnějších. to dva vznešení Rishijové jsou nyní přítomní jako Arjuna a Krishna. Nesnaž se jim jako nadutý Dambhorbhava čelit v bitvě. Lidé trpí osmi hříchy, které jim zkracují život. Touhou, hněvem, chamtivostí, samolivostí, drzostí, píchou, záští a sobectvím. Pod vlivem těchto zel jsou zmateni a chovají se jako pošetilci. O hrdinové, nestaňte se oběťmi těchto hříchů, nebo přijdete o život. Nikdo ve třech světech nedokáže Arjunu porazit a Janardana ho převyšuje. Usměř se s nimi a učin co je ve tvém zájmu i v zájmu celého světa. Potom promluvil jiný ryši, kanva. Potvrdil to, co parašuráma řekl o Narovi a Nárajanovi a dodal. Toho, kdo oplývá velkou fyzickou silou, nelze považovat za silného. Skutečná síla spočívá v cnosti. Pádovci jsou cnostní a navíc mají na svojí straně Kryšnu, zdroj veškeré cnosti. Těchto pět hrdinů ve spojení s Krišnou nijak nezaostává za Darmou, Vájujem, Indrou a dvěma bohy a šviny, spojenými s vyšnuem. O, Duryodano, jak na ně bytěn pohledneš? I hned uzavřím mír, nebo je s tebou konec? Duryodana stěžka dýchal a vraštil obočí. Upíral pohled na karnu, a když kanva domluvil, hlasitě se rozesmál. Plácal se přitom do stehna a vzdorovitě pronesl. Jsem to, co ze mě Bůh udělal. To On mě stvořil a On rozhodl o mém osudu. Udělám přesně to, co určil a nic jiného. Jaký má toto rokování význam? Princ měl pramalou víru v jakoukoliv svrchovanou moc a z jeho hlasu čišel sarkazmus. Pohlédl na karnu a oba se usmáli. Hryšiho slova je nezajímala. Potom promluvil nárada. Tak jako parašuráma vyprávěl i on starobilý příběh o králi, který trpěl za svoji tvrdošínost a nevědomost. Nakonec řekl. O vládce země! Poslechně radost svých dobrodinců. Zatvrzelost vede ke skáze. Vzdej se svého hněvu a píchy a uzavři spádu ovci mír. Zamysli se důkladně nad příběhem, který jsem právě vylíčil. Je plný moudrých pokynů a souhlasí s ním učení lidé. Když jim člověk porozumí a ovládne touhu a hněv, může dosáhnout vlády nad světem. Bude-li jednat jinak, potká ho jen záhuba. Duryodana na to nic neřekl. Dhritaráštra zvedl ruku a odpověděl. O, nárado, máš pravdu, já si také přejímír. ale v tomto případě nemám rozhodující slovo. Dhritaráštra se obrátil ke Krišnovi, který seděl uvolněně na svém trůně Jednu nohu na sedadle a druhou položenou na polštáři ležícím na zemi. O Kéšavo, přijímám tvoje slova jako pravdivá. To, co jsi řekl, je určeno pro naše dobro a dobro světa. Následováním tvých slov můžeme dosáhnout nebes. Nejsem však svým pánem. O nejlepší z lidí, snaž se přesvědčit mého hříšného syna Durjodanu, který přehlíží všechny pokyny písem a nikdy neučiní to, co mě těší. Mně neposlechne a Vidurovi, Bíšmovi ani žádnému z jiných stařešinů také nebude naslouchat. Prosím, pouč ho sám, ó Krišno. Jestli se ti podaří napravit pokřivený intelekt a hříšné srdce mého syna, pak jsi se zhostil svojí povinnosti přítele. Krišna se otočil k Duryodanovi. Promluvím jen pro tvoje dobro, o nejlepší z baratových potomků. Přeji si tvůj blahobyt a štěstí, tak jako ty sám. To, o čem uvažuješ, ti způsobí utrpení. Moudří lidé v tomto světě svým jednáním sledují jen snost a zisk. Tak dosahují splnění svých přání. To, co navrhuješ, tvoje touhy nesplní. Tvoje zatvrzelost je hříšná, děsivá a ničivá. Ublíží ti a zcela zbytečně. Vzdej se jí. Místo toho následuj cestu, která prospěje tobě, tvým bratrům, následovníkům a přátelům. O přemožiteli nepřátel, uzavři se svými bratranci mír. To potěší tvého otce i všechny kurovské starší. Otec ti přikázal usilovat o mír. Dobrý člověk nikdy nepřehlíží otcovu radu a rady přátel, kteří vědí, co je dobré. Toho, kdo nevezme na vědomí pokyny starších a rady dobrodinců, potká záhuba, tak jako zemře ten, kdo sní otrávený plod. Nikdy nedosáhne svého cíle a nakonec se utopí ve špatném svědomí. Krišna se odmlčel. Zahleděl se upřeně na Duryodanu, který zachovával mlčení. Princ hleděl na zem a nohou obutou v sandálu šoupal po podlaze. Spočívali na něm všechny oči v síni. Krišna pokračoval rozvážným tónem. Ten, kdo dává přednost radění, že postavených lidí, před radou učených starších se setká s nebezpečími. Kdo jiný než ty by opustil příbuzné, kteří se v bitvě vyrovnají indroby ve prospěch neschopných a nečestných cizinců? Mír s je ve tvém zájmu více než spojenectví s hříšnými lidmi. I když se s ním od jejich narození choval stivě a hrubě, jsou připraveni ti vše odpustit a žít s tebou v přátelství. O nejlepší z potomků Bháraty. Nehněvej se na svoje vlastní příbuzné. Žijí procnost a ne pouze pro požitek. Jen pak budeš schopen dosáhnout toho, co si přeješ. Budeš li žít z v míru, dosáhneš splnění všech svých cílů a tvoje sláva se rozšíří široko daleko. Jak můžeš upřednostňovat útočiště u Karny Šakonyho a dušásany. Před útočištěm u tvých vznešených bratranců. Karna se cítil Krišnovými slovy uražen. Podíval se na Duryodanu, který stále seděl se sklopenou hlavou. Oba muži již stěží snášeli krišnovo řeč. Byli přesvědčeni, že jejich věc není o nic méně spravedlivá než věc pán Důvců. Oč menší je dritaráštruv nárok na trůn než nárok Pándua, jeho mladšího bratra. Duryodanovo právo na království je při nejmenším stejné, neli větší než právo pánduovců. Je jasné, že spolu nebudou moci žít v míru. Proč by tedy měl být na tím, kdo ustupuje? Pánduovci opustili hasty nápor před dávnou dobou, a vše šlo dostatečně dobře i bez nich. Zdá se, že Krišna je protěžuje, snad protože jsou blízkými přáteli. Jak tedy mohl říci, že mu leží na srdci Duryodanu vzájem? Karna upřel na Krišnu rozněvaný pohled a Krišna, vydaj jeho a Durodanů vzdor, řekl. O hrdino! Ukaž mi muže, který je schopen postavit se rozhořenému sénovi. Nejprve přemlouváním, potom vypočítáváním výhod míru a nakonec vysvětlováním pravděpodobných výsledků války s pándovci, Krišna doufal vnést do řadku rovců strach a rozkol. A kdo se může pustit do bitvy s Arjunou a vrátit se domů živ? Proč usiluješ o válku? Jaký prospěch vidíš v zabití všech těchto mužů? U Kándavy Arjuna na hlavu porazil bohy, gandarvy a Suri i Nágy. Jakou máš naději? Bude to v něčem jiné než to, co jsi zažil při svém útoku na království Matsyu? Podívej se na svoje příbuzné a přátele. Nedovol, aby zemřeli kvůli tvoji pošetilosti. Nepřipušť skázu z květajícího rodu kurovců kvůli vlastním zájmům. Přiveď sem pándovce v míru. Určitě korunují tvého otce císařem a tebe jeho místokrálem. To je tvoje jediná naděje na dosažení trvalého blahobytu a štěstí. Ber ji vážně, až uzavřeš s pándovcí mír, budeš požehnán. Duryodana ani v nejmenším nenaznačil, že s Krišnovými slovy souhlasí. Vypadal jako v jednom ohni, jako hromada řeřavého uhlí. Bíšma viděl, že s princem to ani nepohnulo a proto řekl. Krišnova slova jsou slova přítele, milý synu. Následuj jeho radu a nebuď nevraživý. Pokud ho nebudeš brát vážně, nedosáhneš ani blahobytu, ani štěstí. Řekl ti, co povede ke cnosti a zisku. Cokoliv jiného bude mít za následek zkázu. O králi, neníč blahobyt kurovců. Nepřivoď smrt všem těmto kšatriům, svým bratrům ani sobě. Neuvrhej svoje rodiče do moře zármutku. přijmi kéšavovu radu. Když bíš ma domluvil, vstal drona. I Já souhlasím s Kryšnovou radou. Oplývá ctností a bude nám všem ku prospěchu. Durjo, dano, uposlechní. Neurážej Mádhavu svým pokřiveným chápáním. Ti, kteří tě nyní pobízejí k boji, ti příliš nepomohou, až přijde jeho čas. Naopak, tak jako ty se budou muset spolehnout na jiné. Věz, že nikdo z nás v bitvě nedokáže Arjunovi a Krishnovi vzdorovat. Pokud má slova zavrhneš, zanedlouho ti zůstanou jen oči propláč. Toto vše již mnohokrát slyšel. K čemu je dobré to opakovat? Udělej, co chceš. Už o tom s tebou nechci mluvit. Kuruští starší přestali mít trpělivost. Vypadalo to, že mu nic nedokáže otevřít oči. Brzký konec všech těchto kšatriů se zdál být nevyhnutelný. Výsledek nemohl být jiný, než jak její Krišna a tolik jiných již popsalo. Podrónovi promluvil Vidura. Dobře věděl, že mu Durjodana nebude naslouchat, ale chtěl dát na jeho svoji podporu Krišnovým slovům, jak si přál Krišna. Nermoutím se kvůli tobě, Durjordano, ale jen kvůli tvým starým rodičům. Jelikož si jejich jedinou ochranou, brzy již nebudou mít nikoho. Všichni jejich přátelé a ministři budou zabiti, jako ptáci zbavení křídel. Vzhledem k tomu, že splodili tak ničemného syna, jejich osudem je stát se v tomto světě žebráky. Když Dritaráštr slyšel, že tři jeho hlavní ministři jsou zajedno s Kryšnou naklonil se na trůně dopředu. Nadešel čas uzavřít mír, Durjodano. Velkodušný Kéšava říká pravdu v zájmu našeho dobra a konečného osvobození. S jeho pomocí můžeme dosáhnout našich cílů. Jed s ním v míru do viráty a zařiď, aby pándovci přišli sem. Nechť válečný stav skončí. Nechť Judyštyra položí svoji ruku s červeně zbarvenou dlaní lásky plně na tvoje záda. Ať tě Vrikodara s širokými rameny důvěrně obejme. Ať ti Arjuna a dvojčeta vzdají úctu a ty jim odpovíš požehnání. Ty i oni si můžete užívat blády nad cvětem společně. Myslím, že k tomu dozrál čas, milý synu. Poslechni mě. Zvol mír, protože bitvu vyhrát nemůžeš. Duryodana zuřil. Proč se všichni pándovců bojí? Snad mu nepřálo štěstí, když se s nimi v minulosti střetl, ale to se brzy změní. Teď je díky mystické síle Dánavů a spojené síle kurovských hrdinů neporazitelný. Princ pohlédl na svého otce. Co mu to ten stařec poroučí? Obejmout býmu, Býma je jeho úhlavní nepřítel. Duryodana se při této myšlence otřásl. A jak od něho může někdo očekávat, že se poté, co vládl celé zemi, teď pokloní Judištěrovi? Duryodana cítil, že je na čase, aby řekl, co si myslí. Ovládl se, Vstal ze svého sedadla a pohledl na krišnu. Přestože hovoříš obav o mně o omadu Sudano, terčem tvoji kritiky jsem jen já. Proč o Kešovo chválíš pánovce a obvinuješ mě, aniž by správně pochopil situaci. Ty vidura Bíšma, drona, i můj otec mi stále něco vytýkáte, ale nikomu jinému ne. Přesto v této věci nezhledávám, že bych jednal jakkoliv nečestně. Nedopustil jsem se ani té nejmenší chyby. Ať na to pohlížím ze všech stran, nic špatného nevidím. Pádovci prohráli svoje království v kostkách. Ke hře je nikdo nenutil. I pak, co jim bylo bohatství vráceno, souhlasili s poslední hrou a tak odešli do vyhnanství. Byla to moje chyba? Proč mě považují za svého nepřítele? I dnes navzdory své slabosti a neschopnosti kurovcům vyhrožují. Durjodana pohlédl na karnu, který souhlasně zatěl pěst. Kurovský princ pokračoval. Jsme mocní šatriové a strach nás nedonutí, abychom se někomu klanili. Nevidím nikoho, kdo dokáže v bitvě čelit kurovské armádě o Okejšovo. Proč bych měl pádovcům pod pohruškou války cokoliv dávat? Naopak, mojí povinností je bojovat. Jestli v bitvě podlehnu, dosáhnu v příštím životě slavného cíle. Který k zrozený ve vznešené rodině by se vyhnul bitvě ze strachu z nepřítele. Žádný vládce hodný toho jména by se nepoklonil nikomu, kdo mu vyhrožuje ostrými slovy. Pándovců se nebojím. O, Mádhavo, nikdy jim nedám ani část tohoto království. Nyní náleží dritaráštrovi a tak to také zůstane. Jsme pouze jeho služebníky. Ačkoliv když si daroval to, co darováno být nemělo, jeho chybu jsme napravili. Když jsem byl dítě a závisel jsem na ostatních, království dostali omilém pánůvci. Stejnou chybu už neuděláme. Duryodana se odmlčel a podíval se na posluchače. Jednu ruku si dal v bok a druhou položil na ruku svého meče. Nakonec řekl. šavo, toto je moje odpověď. Dokud budu vládnout tomuto království jménem svého otce, nedám pán ani tolik země, do níž by se dala zabodnou špička jehly. Pak se posadil s očima upřenýma na kryšnu. Karna zvedl svoji mohutnou paži potřenou červenou santálovou pastou a položil ji kolem ramen. Vidura pohlédl na oba muže a smutně potřásl hlavou. Dritaráštr byl jediný, kdo mohl blížícímu se neštěstí zabránit, ale starý vládce nepromluvil. Vše sice slyšel, ale nic neviděl. Pokud si král, jak sám říká, přeje mír, musel by svého syna zastavit násilím. Durjodana ho neposlechne, pokud Dritaráštr nebude připraven podepřít svoje slova činy. Musel by nechat prince uvěznit. Jinak jsou jeho slova prázdná.